והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תשובנה אלומותיכם ותשתחבנה לאלומתי. ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו, ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו.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 להשתחוות לך ארצה, ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. וילכו אחיו לרעוט את צאן אביהם בשכם, ויאמר ישראל אל יוסף, הלוא אחיך רועים בשכם, לך ואשלחך עליהם, ויאמר לו, הנני, ויאמר לו, לך את שלום אחיך,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 ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשטו את יוסף את קטונתו, את קטונת הפסים אשר עליו. וייקחוהו וישליכו אותו הבורה, והבור ריק אין בו מים. וישבו לאכול לחם, ויסאו עיניהם ויראו, והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד. וגמליהם נושאים נכות וצירי ולות, הולכים להוריד מצרימה. ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לכו ונמכרנו לישמעלים, וידינו אל תהיבו, כי אחינו ושרנו הוא, וישמעו אחיו. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים,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 והמדנים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה, שר הטבחים.